Ikuzten. Gure basterak naturari eskaini hemenaldi bat. Egunon hon berriz zereta ongi etorri gure basterak, makis onuntan. Hamabi aldia heldu girela beila bide horietan, na, abiatu ditunak surako bastegetarik hori araino joiteko eta entzin uh, azken eman aldia dugo. Aldi, aldi jontan uh, hori txengira jonden aldian nunginen beraz uh, lepo edereko bidean jala uh, retik uh, ginen urkulura ino eta nostegitik beraz bide bat harturik xantiaoko uh, bide ortaan, oaiko uh, beilarien bide nagusi orta rat beraz uh, helduz. Aldi hontan helduko uh, gira gain horietara togeitarazz biztan da. nolaz ez uh, ohko bategetan uh, diren bigtakariak uh, alainan beila bide horiena eta horien inguruan izan diren jomata eh, mugimenduak bideak aldatu direnak jonden dian ikusiginen bezala. Bainan dere biztan da hojiko gatazka. Horriakako eh, bataila arriten marlima dugu egungo egunean, horriako fraile txe hori etzela gatazka bataila horren denboran, ama, ama garen mendetik, amika garen mende inguru hori beraz egin baitzen uh, fraile hori eta lehengo bidetan detan, mis dena dena, As baster horietan honen maldan gertatu bataila dugu. Bendan hori ez dugu agasaldiunakoa naiz berritza ere aipatuko dugun. Heu gira beraz bazili baina eta ja eskazo eta beren oharpenekin bide hortaratz. Elisa Chahar dugu gure lehen geltokia. Elisa Chahar izenak egiten duen bezala. Elisa baten astagnak, edo ondarrak, hor gelditzen zeiskigu. Elisa bistanda bila bide eta otoitz bide batean gertatu baita. Kompostela reino joiten zen Jondoni Jakoberen ilobiaren ikustera inoko beraz bide zahari. Elisa Chahar gira beraz. katebait utsumerikuntzan. Hau da zu Elizaxarre. Ehemen ere egoitza argizkoa eroria, Elizaxarre, beraz hemen Elizabadazen, eh, uh, Capella ki pivot, eh, uh, refugio bat. Uh, Funzionangoi heiniz sari bera pre, uh, kunatu intin dubu firikin laumetrat a Roye loitamarra estakit, uh, eh, kasik berak, ta big lepotan. Horidan role. Lepoade derra su se le Eh? Araguari hartu anestetike nenabe zaili. Ez ginetik, haizobilena, eno. Tauari l'espoir. Eta, Eta ordion ez takitok Eliza Zaharredu izen handunek. Araguari huga. Ez es, pizira haizekin aitana. Ah, ez oso hegazbatia, cheekor. Hartakoiren zuzenabe, esanno zenakoinasa. Oran, hemen, ah, da ah, mensen astua, otua, otu medu regin, astua ta, eh, nasa uh, ostori, eh, Ja H... leheno, leeno, otoiz baten iten, eta ostzaili sa eta horre inenio otoiz bat eta gero ben buria libratoko diet. Astoa sartu zen, etsi zuerat eta etzuri egiki. Ke kantua da? Ali sa kantua, suso sa se kantua. Ja, se se se. A ja, kantatzen alde noite ke berda hemen. Ba, eh? Nik gustu du goan. Eh, baina zu... eh, no hala lixa xarra hau bitandena hemen gusonai uh, gaue pasatzen sustelasu maizuk ba, potentzial ba, eta gaue lanua memoria txarraik kontentzi den o lan arrapatzia esupastera ba, ba. ja, ara sui so kursen oso no nunden ta iturria hor berian ba. anchekarda askanche uzu ara ba, ba, ba, ba. ez tusun ona naikaina sí, eh bestiak sí, eh. eh. ekuzu zure kabari itxolake iturria ondoan uneke baiturri ba, ondoan Ora, iko, estu nahi eta xatu uh, pinunen uh, bali matzen adalako uh, gazteruleku hortea, ba, horo Elisa pasela iturri ondo ondo astu eta Etche uno, Elisa Sergio, ichloahu, Ba, ba hori uzu. Da, soich so how the Senna ko sutegi anianin haisengen. Aba, Eta elurren gatik egin. Bistandena horroago eixoak. Arboleren hartian, itzalean... Eta iduridu inore eh. ez dut honi handa egin. Ba, ba, ba, eh? Bai, bai, bai. Eta hiturrian unden hor txeverian. Baina, bai, bai. Eta, ikusten duzu hiturri honduan, bera, bila tiara hitentzen laik. Una lehen bizeko gauza zeh hitentzen. Lanua delaik, lanua ez duzu bakarrik ez ikusten. Umia duzu eta buztia zira. Ba, ba, ba. Ertzemaz zira, lanopian, trenpantzira zira, oren lemezeagoz egiten sustana gaixoak eh egiten uh, ziren signalartea eh, zen berrikaldean bazela hura ezin eh, hartzen zakoten ber -de, de manera edo edo bad ziren harri batzu sarriak goita epatu duzela edo tipi batzu hon ah. iturriralaro baititzen lanjerri gabe tenta beauso kusi lanuan etzilaengaiatzera nonaika potza ate bitenaltzida orain bidean ateran baitziegen harriak ola harri gerrenkan ah. edo esol tipi batzu iturrira baititzen honen ah. leimziko seit iduris ireliziko seitentzina uraintzika baititzen huru hartzen zin itzen zen, zen barneak edan ta biztan denago hor eta hor bere buria ban seitentzina e, e, bulustentzen eta zukatzen zti bere shu episentzin eta zukatzen zti bere Eta ropak da jartzen zin, zina, Tegio aldar izbinia baitzen, O rotoizaitzen zin, Eta gaua pasatzen zin, Bistan denagi, oianzoko otan zain zuten zuten zin, Otsuak. <gülüyor> Otsuak ali, alde eta Ez hemen egiten zen. Hori berda, hori de, <gülüyor> hori erten duen, eh, eta Eta... <gülüyor> eta... E, e, pikok pikok ere hori estantzona o chuak orain ere uh, oian eta ez da ez o chuak baitzuen eta horren astidea lano biltzen dela eta zelaik uh, partikularzki gawa o chuak intu ten ziren uh, eta eh. hemen intu ten ziren eh. orain gustatzen da zu gaixo belaterren otezioan o chuak inguriani urubiaka ari da gisona edo kala sintsu teleken o chuak gaixo zela bisikilateko eh, Uh, orenko sunuzu suma beldorez totu zen hemen pasatzen zuten gaua eh uh, uh, uh, belaterra ixori gara orroitzapenezko dira gok hemen horik sí, sí. eztura horiek izan dira horiek ez da hori uh, bon, sí. oso, eh bon un kontenaio suo hori izan diren da historia dira hori historia ah, da ara ah. Hora, hu, nik uh, nik fiskat uh, penartzen utzi fiskat ketsatzeniz ikusten delaik ez ez zakote baliyo Emen txepanela txartzia, belatierri ziñelatzeko. Eliza uh -huh. izan da, hola komendetik eta hola komendetik. Uh -huh. Eliza xaharra edu izena. Ez dira hortakore. Ba barkatuko duzu? Hainan... E hara, nola no den, horra. Hurtik behar dira... Uh, Kompazine... Uh, Mengo hausepezek eta endebekatu harribat bera en Hortik. Hori gutxi behar dira hondarrez, zaharra dira eta hormat e, kopideuniloteadienak eh betern respetu zaimesti milla pasatzen zu hemen elisat babsuen babakiu eta siniolatia ustezu hori normal dela es ez es ez yes, yes. uh... ana ana segitek hori ani ani tiempo badugu gure mentalitatean handiz gauza kamiatzeko ezta hori uh, ara gure risa Hemen hemen hemenen ontsu seitizan, haba, sintona da naide besemore ga alzeko, una oportunitzen. Tusauriet. hor luzadan. Hortxe baitzu barnean suizu harri bat zu noiz. No está piloto a plaza bat. Ja, eh, eses, elisaia, elisaren elisa lusaren basena terbeserbait edo elisa, elisa luzio ze. Egurtea edo sei, tola egurra. Gente egurra saldita, xukua berbaiten. Hortzun berbait begor da? Kursen dena. Osakitan soldia kemetikobe, no? Ni pentsan ni zak, egurren atzitzeko xukua berbaita egurra bakzu. Egurrak edo lizen barnean ziren. Eurra behartzuten, txukatzeko, oh, arropa guztiekin esperagin ondua behar Bi amune lotzeko behar dira arropa txukatu oh, oh. eta ezta jauzitiko ik Eta horrean hor Akte behar bat egurrenta haitzitzeko, haiturria eh, ondua Hau du, ara inakubi bidea Emen beti nola gira Ben uh, takte dago ustari gira eh. Ez, ben takte dugu, eh ah, Ho, Lizando horreko li Zandorre hori agertzen duzu Zandorre ezpeitek izan dorre hori bada Artzainek ez duk tegola erten Kartetan agertzen duzu izan dorre, dorre Artzaile e, gertzenakote, untzundarre uh, Untzundarrek ez dakit zerre nahidea Zandorre hori bada izen hori eh? Li hori da gotorreko Gotorreko Eta dorre gauzabera Zeneko lekurateltzen gira, izenak dio mezela, harriak botatuak izan ziren, hor, noizbait. Eta nolako harriak, biztanda, pentsarazten dute ere, horriako batailaren leyenda edo historia famatu horri harriak botatuak izan zirela. Nahiz horien efetua etzen bakarra izan, biztanda, Karlo Magdoren soldaduen kontra. Bota harrin eta Ohiakako gataska horien hutsapenak eta komentarioak eta horrak bistan da berriz ere heldu zaizkigu Gertruzioan egirra. Eta eh? oh, oh, oh, oh, oh. bila terren bide egiten dugu. Oianetikaterako oh, yeah, gira, alazte? Oianetikaterako oh, eh? oh, yeah, gira, eta zahalboreko lepoan, Astobiskar eke aldea, Astobiskar eke aldea... Zuzuzi harriak bat diren. Orren, oh. Lüdi Bixiarekin du... Uh, Jakubibideen ganean egian, egindu konferans bat. Eta nun haipatze dien lekubaten izena. Temetik ikusten dugu. Orian mu horiek hor handika eta hori bota harri du izena horrek. Botari. Orian egunan izan tixo, so. zen so, gain gain hartan. Ba ha, gain bat zaharrik eta baden eta ganere batuzu harrie badira mendi hortan denean. Horrek bota harri du izena eta aipatzen du l'idubien kateno ebelipicorte goitia eta dela gargoiti. Estu ba. Estu de Ugerna horren gehean, aindako asto bizkarak goitia dela tamemintatu zaiz partzemaitoa ezto bizkariko kaskotik agerida bertainako gura eta afean agitsasoa hori gaiatzen du bueno ez dut ustegua ez ez ostatzen mendizalia atea dengoetik baina lepederetik atea dela goitik ikusteko gainek kasko hori denbora ona balimatzen bai eta denbora ona zuen zeren hemen betira nodo da kasik horik ertzen denean eberpiko denbora ederrakando audusu ah, Wow, eta asfaldiko... eta... ...izandorre... ...aztegberbat... ...shimindia <gülüyor> bat du... ...naigozuko iankustea... ...gillitu gine, Lucien, azkeneko... izan gira... ...terre nio bat da... ...terre nio bat da... ...ara hori hori... Jor, ...hori duzu botarri hor... ¿Oh, no? ...hora... ...so... Ah, ...intxita ikusiko duiak... Fe, nik, izan izkaskortaik so, eh, ne, ne ikusteko manera errenen dauzot. Bon. Errenen dauzte ne ikusteko manera da, geho bako txapenezetzen nu no, nahi dina. Bukituko eh. gira egirutanak dina. Izen hori, bota harri. Oran, hantik gauden izot, so, hemen txetaik uh, sekula harriak Ma, izan balira botatuik ez dakit noiz egun batez, zuten gatazkan botatuz dela hori zuterren nahi. Izan der, balira botatuik, izu hantikoan izo jarriak jendienak hortik edunak dira, edunak hortik edunak hortik edunak hortik Ba, balista batzuekin botatzen altzuzten, balistekin. Ego, berdin. Ego, berdin. Ego, errekkauni behiti. Kozen duzu nola den. Ha, ba, ba. Eta parrian duzu, jarri metak behirian. Ha, ba, beten ba, ba. ba, ba, ba. duzu, ba, ba, ba. ba, ba, ba. talveak bat hori. Ego, lezorak Arrimetak hementxe dila uh, pekaldean, eh, uh, funtsioni sama sistemiak ere hautitzte uh, oh. eta horrean Jaune botagarri izena jakinean haria hondibat botatzen bali gauza antzikoa hondibatu da anche. Holako adiko zure mausuna beti eta'suna da jinen. Orikusi ku sortibitziea da hemen behiti, eta jautsiko da errekan beti hat. Orrian han eh uh... <stodien> ere Hohandik balista batzuekin harriak, kolako harri batzuekin altzuzten. Bai. Laesterka eta lasterka huna ginen entzien eldurraikin. Gero hemen, trampa bat bat zuten hor... gurdeliko bat bairoa uianan bat zuten, bat eh, emol hartan eta zavla hemen txea bortatzen zuzten. Bai, edo horchitaik, berdin. Eh, hor, edo horchitaik. Edo horchitaik. Ed, mosten zutela, no. horra bat zuten. Zer nahi gisaz, trampa bat zuten hau da. Estabesteak. Ah, ba, ba, ba. Iba rete ja kasik. Eta hanetxea eusuo, eh? Suizu, e kusten oso hori eskolen bat sakiteten hori non io bersosten. Nauzu ji eh, bat esplikatzeko do alastu baliagilo, ez? Horri akaba taila sarri zen. Ara, eteko. hori biziki eide er, konpromitzio hemen bersatudela. Lekia, lekia ikusi behar da lekia ikusi ikusi geostik. Eztabertze lekuik jau esan egokia denik jolako trampa baten muntatzeko, hora. Ordean, bon, jartuko uh, dut kilometra jana, zuguai hemen zareketut hau, hola? Naino gilakin emengo lepotik, apreper gora bera, eh? izanroko lepoa ementik egun metragi jozarriz, edo berreun. Baren gira lepe berrean, jakozteko distantzia hon, ah. eta atakada horri izan maitzen. Zienta, apreper ap, gora bera ikusi, Sumat dizon franco isaiten altzien. Lertzen duzu. Suma franco xartzen aldira 27 hortan. Lepotilebora. Ja, taka da hemen zeitei kidan. Hemengoa korra botaz antikuak korrat, denak korra botaz. Sumat dizoni zeiten altziren jakinean no errekehari behitire botatzen altzusten eh. A ah, ba ba ba. Alkutsunzu kisona antzipetitireti ari. Oran, um, um, Bide meharra taluzia 5 kilometra geisho, 5 kilometra, 6 kilometra jano, armada dennean jano bazuen tementzen gileko partia armada ina. Hordian, ah, ah. kusiko du apaprez gora behera, eh, eh, oi hartu gudutusen zen da, badakit kilometra eta edo, gireun edo badela, gai no, kusiko du ususen hartzen dut emendu. Eta dira gondatu apaprez berreun metra gileo, hasiko girea mente ikondatzen. Eh, Sebi si sumat den gatazka izanen yeah, epoca Hemen girela sinesto ki Beresi eta historiko batian Istan da eskodun enzat Men horiakak baitu Mundu berri baten abiatzea abiatia oh, eh. Aspribide Ahi istatua Ahi ah, eta ah, Pumpian arigila ah, Emen autua ah, rekin Eskodurri izan duzugu horreago gata zkau bat nun jauzi maitute eskaldunek hor inute beren valentera eh, izi garriak eta portaik eh, izan dira beste batzu eta portaik eh, estatu bat sortu da beharrez sortu da ez eh, da hori ez da orgulu sortia hana beharrez eta nah. Eta bat ditugor Goiti Bidea goiti doa hor Lepe de gara ino eh? ba, Goiti begira beti, beti, beti Arrosu ba Arriklia bak iziki bidea Nun agertzen diren Guneka e, ba Ez da arruntago era hartxerzizu Ba oso bidea hartxerzizu Eta zilak ez, uzka hori goa Eta hori gainekaldian sporti Horti zirena pasatzen Ez izan ala, dira vidiak, Eh, agresibitate mm. uh, uh, ah. bideak, eh? Ne, ene ikusteko manera, ene ikusteko manera, eh, lurisa tau, jende enplikatua da hemen. Osun sola gabe moizikari, aise handi datuko ere orain emanean. Hiztu gertzen dute hiru honen egin, Skaldun baziela horren iteko. Estus hiru honen egin hemen honen remo sorra ere moan dea dira. Ego. Esto, da, sega, sega, gauza bat nahi dut erran jakez. E, mazte hori ikusi du. Ez dut ikusi dokumentoetan, mazte giten bide hori. Behar baita entzuten. Ez dut ikusi, hori hori ohartuniz. Zubatak izan zerbait horren genia. Eta emakumeik haipatzea. Eta emakumeak... ...arrunt gizomai mene, meneko zehen eta demoraetan. Eta ez zuten retsio ikeda ikeda ikeda ikeda ikeda ikeda ez ditut ikusi behar zuten emakumeik ere, Ena, ez dakit. Ez ditut ikusi. Ez ditut goguan, eta irakobieik emastek ez ditutela bide eurik. Eurik emastek ez ditutela bekatu egiten, hori eh, jakinada, jakas? Ba, nizan erenekutia hori, oso zehura ba te muraitan da bade bisoneke bestekin detzuen blokeatu gainean ba bideo ga txielaik bideo kapela hasteko indutenak eh, anis gudarit hori izan dira le croaze itute baduko eh, eh? orain kontsentzia kis sutten horiek eh, eh, ani jende garbititzen eta eh, edo berenak garbitzeitzen zitzen bertzutzen hola hola zen ha, ja ia iso grinia hori baduten eriotziari buruz ari eta kontzientzia berapi zu zuten za bera ara. Hemen ere irun deskak aititze ikusten dut gohone. Do estoy con cita Franco yine. Baginan bolo blokean jakot Niz hariwa dira elbelazki. Ah. Hau den denien, trampa leku de zen. Bravo. Ah, Kompasuna de mambe-san, bortze gordo zen ci-elata, kalitzen zuzten, gero? Buh, <gülüyor> oh, serio? Tres temene, no, no, no, no. no. bau zuzuzet, bide izan. Ero zenbicen, da gero no, hanberian kalitzen. <coughs> harri gero. Harri gero, alimareko harri gero. Buruanyota. Chuyzu, chuyzu. Eta, oto, lucien, chutisite alba <gülüyor> edo ba tortigai da hori horrakeran ez du ebasela hor haudena dena trampaleko zeldena ez da ausi jeku trampat baziren karroa baziren emetchi behitxu xutik behitena emetchi berian deia handi handibat baitago hemen Bela una keinatu bat ingetik hori gai, eh? Loiz Hala, hemen uh, Lopo edereko bilan, aski hurbil, aski nian, eh? Hala, emengo pataka, e... e, en... eh... Buitamika rekertendu... eskutiko, ba, eh? Egunetik berroita bosteko, ez dakitzen malda nortzen alden, eh? Hala, egin harra gertendu... Egin harra gertendu... Eskoeldun antallazela gañan izaitia, ari kiharmatea zirela Eh, eta ere francueka arma pisuak eta beiren izaitea horren gustendu zu hementi beiti e, pumpeka pumpeka jaunziak ere bai bai no saldikta no uzen salgia ke txutik ah, ba, ba, ba. bi dikamente genakortzen ziren eta xe hatzen nemen ustuna salgia ke Baila bidirik ezta, baila tiar ikgabe eta baila tiar frango bat ziren, eh, denak ikusedugu mezelau dauntan, eh, garaziko bortu horietan, aldeuntan, biga horikuseditugu, uste dut interesanta dela hori enentzutia, nahi, saiko giren, uh, barra-bara espaniolez, eh, Mexiko ko bi maxte gazte ditugu eta hain urrundik linak, uste dut barrios zuela, menturaz galdatzea, nolaz, unara ino linak ziren. ¿Vosotros estáis haciendo el Camino de Santiago? ¿De, de dónde estáis? ¿O? Sí, de San John de Puebla. No, bueno, ¿Habéis empezado en San Juan? Sí. sí. ¿Y de, de, ¿De dónde somos? Sí, ¿de, ¿de México, dónde? De México. ¿De, ¿De México? ¿Y cómo habéis conocido a este camino? Um, habíamos escuchado de él por algunos amigos que ya lo habían hecho. ¿Sí? ¿Y les sí. había gustado mucho? Sí, nos llamó mucho la atención. Sí. Y ya decidimos hacerlo. Sí. ¿Hoy es el primer día entonces? Sí. sí. Y bastante difícil, ¿no? Con sudor, ¿no? Sí, <risa> las ¿Ves? subidas, subidas. Sí. ¿Y les gusta el, el monte y el camino? Y... Sí, está padrísimo. Son imágenes muy padres. Sí. ¿Y hasta dónde vais? ¿Hasta Santiago? Santiago, bueno. Sí. Muy largo. Muy... ¿Cuántos días habéis pensado? Como en 20, 25, 25 sí. y, ¿Y después volver a México? este Sí, vamos a ir a Grecia después a México ¿Después a Grecia? ¿Y qué, qué oficio tenéis? ¿Estudiantes quizás? Sí. estoy ¿Estudiando qué historia quizás? Yo comercio internacional la Arquitectura sí, Y diseño industrial Bueno, son cosas distintas sí, y somos oh. amigas de la vida Tres amigas de, de, de México, de la ciudad de México. Sí. ¿Y qué tal la vida en México en este momento? En Europa se dice que es una ciudad Tranqui enorme y ah. muy difícil para, mm. como decir, la, la, la, para el, vivir. Medio, el medio ambiente y muchísima gente. Y... En México hay mucha sí, gente. Sí. Es vida... más tranquilo Europa. Sí, en bueno, España sí. Bueno. Para vivir, sí. Sí. sí. Bueno, ¿y el motivo de, de hacer este camino es su fe, es uh, el, el deporte, es uh, el arte románico? Qué, ¿Qué motivación tenéis? <risa> <risa> no, ¿eh? ¿Qué? Pues conocer y... ¿Y hablar con la gente que quizás? Ajá, ¿Conocer? Creo... A ¿Es la primera vez que habéis venido? ¿Al camino? Sí, sí, sí. a España sí. no. Sí. Los paisajes... Bueno. Pero ahora la fe, ¿no? En México ya... Pues sí, sí somos católicas, sí, bueno, pero no... Poco practicantes. No, to, no poco tan pa... devotas. somos No tan devotas, ¿eh? sí. Y las tres no sí, tan devotas. No tan devotas. <risa> bueno, no brujas, pero como no devotas. Sí. <risa> sí. Muchas gracias y Adelante. buen camino. dios Hasta Bye. luego. Perdón por que peguen. Gracias, ¿eh? Señor! multimik polx Jaz! izbalima zen haraz, Merrikoko zoinua, latinamerikar kutsua zuen, gloria, zagutu du zuen aire famatu hunek, misa kriolia deitu obhatik hartua, eta mochikaz mo taldea, ez duguna entzuten gehiago, baion alde horretan zen alegen, entzun uh, dugu gloria eder bat latinamerikar kulturari diosia, kusten dame zela, indiuen, eta pesta, eta nolas ez, Pestat, otitza, elkartuak izan ziren eskualerian ere. Bo, hori bestekai bat dugu. Eldo gira gure behilabide eta dat berriz. Eliza eh? el saarre, botari eta horriako basterrak uh, utzi eta komentariuak seurik uh, lotzen gira. Berriz behilabide orta dat, diak askazobon eta bazile bainezekin. batu dugu guztian urkulu. Eh? Uh, somus Pirineus. Eh? Hau dokumenta somus portus. Lai. Eskualaz dokumenta harretan ategoren kursi duzun bezala. Bon. Enidurizat, erromatarrik materiadea tutela hurire, soizu ze gotorra baden. Lai, da, da, da. Errauzu hori. Eta hantzita, soizten bali mauzu ganitik, ze gotorre berra den or. hori hori. Hora da zinez. Eh, hori, esku zina da hori. Hora nik uh, idurizat, ne, ne pentsamenan, jorri emandakotela, somuz portuz izena, ulertzen duzu, diga. Uh, Ate goren, somuz portuz. eta uh, Emeri Piko ekin haxiko gira, Emeri Piko erdendu uh, jor lepoan jeltzean ganean milako gutze bat zidela, eta du barazta aganatzeka erdendu berriz, ba, eh, Emeri Piko gara nahi du, ibanetan zirela milako Ez es. Daungo hiru txansa erakusteko estelahala. Hereda hartuko dut hor testua eituko dut parte bat uh, eta geolikeen kustea baino gira ikusiko zu ermaterren bidea hemenztei 28ndela. Eta e, mintzatzea den maneraan emiripikok erakusten du estelaibainetan pasatu. E, e, Ibaitek ertzen du menti utzi dela mendiari behit. Ba, ba, ba du. Ba. Hori ertzen du. Ein ba. zinian lehen joia ipatzen dilai? Ba, ba beste bide bat. I paraleletik elduna, nun harribatzen den emaitzeko lepoak, hori beilati errekitan dute, uh, airestasuna baita geixot, baita horrengo ongora uh, teatze beharik, eta bide hori RXO delakoz. Ta hortik ere baiten dira horrea uh, horreagakoak. Eta, uh, eta geor, berak, behiti, ta du berak bi jutsiniz behiti, horreako horreagako ir saiwaniz. Oran froka kartulak iten martuz edo itsak hartematzu? Ez da, sikulani bainetan pasatu. du aganatzeko dik, dokumentetek gai baiti da. Horrean, e, hor nahaskiria izan dena, e, Karla hundi ertendu Emeri Pikok hemen belan ikatitzela. Hemen, bere kopestela buruz belan ikatitzu toitza egintzuela, kugutze bat zerri zuela hemen nun bait. Izaetan aldak asko hortan, simpliki. Eh? E, eh? mm. e, eta ere, mila kugutze bat diela gure hortan. Eta lehen estadua dela, Arribatza, uh, delako koposteloko bideaina, hori ertendu. Uh, Garen uh, gira lekuraz. Eta nahinen ikusi gotor, hori zomat uh, ez dela... Uh... Eta nahi azken batean, beraz... Uh, beila bidea hama bigarren mendekoa, beraz uh, emelripikok egin zuena. Eta zela, pasatzen, eta horreak garatari zela, e, hemen ezker. Ezker uh, uh, joan ez, eta ez eskunt ez? Ez, bon. Emelie Pickock hau hartu du, buna, ordean erten du, ere bazela... Uh, uh, uh, uh, uh, uh, eh? Bazela beste bide bat. Erten du uh hori, eh? Luzaileti badela beste bide bat. Eta dela ibainetara. Ataz... Leituko dut, eztu hartuko dut. Aizina baitu, eh? Zenta hor bukatuko dugu, eta jo behiti joitean... Uh -huh. uh, buna, kusiko duzu hor, ekosko da duzu, lehenko erromatarren bidea behiti eusten dena agertzen baita, uh, guneatean, no? ozkatu iz... Eh, maluroski handeatu izahari dute, baina agertzen da huntsa. Eta iku haisiaren kaskontan. Eta iku neskua. Eta iku neskua. Eta iku egin alda... Eta iku egin alda... Horren, <coughs> uh, zendako ez... Ero Matarrek... Olako bidea, homeste baliatu utena, Litineretat Antone, urkulu inetunean... Zendako ez duten olako bat egin hemen. Ulerzen duzu zer nahi da. Horren, zendu ez da, bat badu horrek. Hori, uh, eh, Rio de Cemento Castinz, berro vasilla legeno, eskola undegi ezberbait. Ta ermatarrekintela esa subirte u kasko. Eta egungo soalazaldia bururatuko dugu emuri piko hori taraziz. Obek iran, idatzi batzu. Emuri piko apes batzen, poatu aldeortakoa, e, behila hori egintzuena amekakaren mendean eta gogoa zuen ez bakerik emengo partea, behila bidegu ziaz egitea, liburu bat, bat egintzuena, eh? kodeks izen arekin eta bon, izen batzuekin ere, ezagutua da. Eta egiran, ez dugu eskolejien usua aipatzen komplim. Mendo guti egiten baitu eskolu eta ikusiko dugu mesela, itxuskeria e guziak ahatik ez baitituko er, entzunen. Elmeri piko ahatik zerbait zanpaldi bildu ukantzukeen hemen dikpašatzean, eta seurazere zerga da moltsa ustuzi otten edo lako zei, eta ikusteko e, dugu, bainan jala ere, jala ere leku gaitza uzten dauku, eta erranginezakek, hasik lehen iztegia e, eskuara frantzesa, edo frantzesa eskuara, nahiz, pekio handi batzu egiten dituen, bainan eskualdunetaz gauza hainitz egiten du, eta guziz interesanta da, hain testu guti dilerakotza. Bainan, bo, hori zeko dugu, bentsuenen dugu, eta jakek, eta bazilekin horrak egin ditugu bazilek zinez nahizuen kondatu emurri pikoren oinarrizko tekstu hori erakutsu teat emanez biztanda egiazki uh, lehengo bide hori hortik pasatzen zena. Oh, bazil, beila uh, bidearen toki gorenian bezala gira? Bai, ba, toki gorenia da. Hau mm -hmm. eh? duzu, uh, somus portus, haipat agertzen dena. Portusiz, Sizere, uh, Ategoreen, uh, hau duzu. Horen lehituko mm -hmm. uh, dut, hemen, hemen Paxaia bat, uh, sode hartu behar dut, mm -hmm. uh, Astebiskar ipatzen dina. Okei okay, batzenoimeri pikoa? Emere pikoa bai bai ba. uh, egin duen gisun uh, a pes famatori, eh. Pour toute école de quoi. da ba. Piko izenarekin Pablo Valcarlos Arazaude. Hara hara hara. Ez eh, du, do bila hemendik uh, noradan berasa. Ba, eh? ba. Bai, txuren latinesko tekstua da zuzela ala iskietsoen latinesko. Latineserba yanago eta itsulpenaduko horra uh, frantsesea do. Bai, frantsesea. Yeah, Ora, iskuche zba ba, leitu gutu eskoraz itsuliko politiko politiko, uh, eh? Bai, eta çagodao, eta eztenso handia da. Ba, inenu frantsesea, eh? Ora e, itsulak eskuldu nakira, eh? Ba, ba, ba, e, e, igual de koak badira. Ondan, se gaiten do. Ordea zaude, bert sartu lenikia un chleku Mendiji ah, voilà. euh, euh... Dans le Pays Basque, la route de Saint-Jacques franchit un mont remarquable appelé Port de Cise. Soit parce que c'est là la, la, la porte de l'Espagne, soit parce que c'est par ce mont que les marchandises utiles sont transportées d'un pays dans l'autre. Pour le franchir, il y a 8000 à monter et autant à descendre. En effet, ce mont est si haut qu'il paraît toucher le ciel. Celui qui en fait l'ascension croit pouvoir de sa propre main toucher le ciel. Du sommet, l'on peut voir la mer de Bretagne et de l'Ouest, et les frontières des trois pays, Castille, Aragon et France. Au sommet de ce mont est un emplacement nommé la Croix de Charles, parce que c'est à cet endroit qu'avec des haches, des pics des pioches et d'autres outils, Charlemagne allait en Espagne avec ses armées, ce se frayage à jadis un passage, et qu'il dressa d'abord symboliquement la Croix du Seigneur, et ensuite, pliant le genou tourné vers la Galice, Adresse à une prière à Dieu et à Saint Jacques. Aussi, arrivés ici, les pèlerins sont ils ont-ils coutume de fléchir le genou et de prier en se tournant vers le pays de Saint Jacques. Et chacun plante sa croix comme un étendard. On peut trouver là jusqu'à mille croix. C'est pourquoi cet endroit est la première station de prière sur le chemin de Saint Jacques. C'est sous cette montagne. Avant que le christianisme fût répandu largement en Espagne, que les navarais impies et les basques avaient coutume, non seulement de dévaliser les pèlerins allant à Saint-Jacques, mais de les chevaucher comme des ânes et de les faire périr. Près de ce mont vers le nord est une vallée appelée le Val-Carlos, dans laquelle se réfugiait Charlemagne avec ses armées, après que les combattants eussent été tués à Roncevaux. C'est par là que passent beaucoup de pèlerins allant à Saint-Jacques quand ils ne veulent pas gravir la montagne. Ensuite, en descendant de la cime, on trouve l'hospice et l'église, dans laquelle se trouve le rocher que Roland, soeur surhumain, fendit d'un triple coup de son épée, du haut jusqu'en bas, par le milieu. Ensuite, on trouve Roncevaux où jadis eut lieu la grande bataille dans laquelle le roi Marcille, Roland-Olivier, avec 40 000 autres guerriers, chrétiens et sarrasins trouvèrent la mort. Après cette vallée, on entre dans le pays navarais. On ne manque ni le pain, ni le vin, ni le lait, ni le bétail. Les navarais et les basques se ressemblent et ont les mêmes caractéristiques dans leur façon de se nourrir et de se vêtir dans leur langage. Mais les basques ont le visage plus blanc que les navarais. Les navarais portent des vêtements noirs et courts qui s'arrêtent aux genoux à la mode écossaise. Ils ont des souliers qu'ils appellent la varcasse, faits de cuir non préparé et encore muni de poils qu'ils attachent autour de le pied avec des courroies, mais qui enveloppe seulement la plante des pieds, laissant le dessus du pied nu. Ils portent des manteaux de laine de couleur sombre qui tombent jusqu'au coude, frangés à la façon d'un capuchon et qu'ils l'appellent « saïès yes ». Saia va eskatia sai. Saia hurtak. Saia, saia. Eso se va ni que Saia do hemen bostian se sartzen dau. E, saia, el mot latin tiré du celtique Sagum, Saga, que l'on trouve chez César. Ibi, bon, je sais pas très. mal habillés et mangent et boivent mal. Bon. Oi, randintag da estualia centra, escamenans artuko Estu, estu guri gita hoyo Horrean Uh, hunek, ez du berrezaziko, ez du behizik erten du hemen dela, hori ulertzen dugu, Amen. hemen da. Erten du, uh, karla hondik, huna jindelaik uh, hemen bela hondik atu dela. Uh, lehenik bidean idekitzeko anis ofritu dila, eta heldu dela, dela hementik hemen eta jinkuari dakola, eta e, belamidikatu dela jak e, e, e, Kompostelako buruz hori ertendu eh e, ertendu ere e, izan dela kaskuan edo baita astu bizkarren kaskuan hortik agertzen da e, Bertaineko itsasua eta frantziekoa bon, hori hartzen du ara bon e, landatia Uh, karla hundien koutzia, hori ertendu. Bon. Segiteza unzertendin, uh, bada iparraldetik beste bide bat. Nun beste belatiarrek ibiltzen dutena. Bide hori agertzen da, beherek aldeko lepoa ibainetarat, nun bide hori aizeto baita ezpeita hoengora atatze beharrik. Ta horrega haueten dena. Jautsinez, Mendiuntai, Beiti eta Joaniz, Peko Elizarat. Hor, duzu lehenik, ze du. kusten du, hor, du lehenik. Karlaundi, Belaundiko, jarri balima da, Estela, Ibaenetan jarri bana hemen. Zienta, hemen tik du in, agurra eta otoitza. Bon, kutzea sartzen du, Emeripiko, Kaskuan. Noen badugu, dorre bat. Kutzea emak kutzea kultiaen. Nik eustez duz gortela, hori eskuzina da hori ez da hori eskuzina dena karla hondik india ez dakit bai, Bait izaiten alda ene ustez erromatarrek bazutela zutela egina deia Gurtzen duzu, zenta Somuz portuz, izena, ate hori materia ez zutela eta karla hondik Erromatarrazien horieke eta fontxen erra da gauza bat Hemen zailtze laik hirugarren mendian, Kristio Nimers arte zen erromatarrenian Erromatarak ordean kristianu mendan ziren. Eh? Uh, Karla hondik hartu dila bide hau. Erromatarren bidea konsidratu du. Kristianu bidea. ere erromatarrak egiztu nazi. Hori bazen hor, da behar bat piskabat hen oorez. Ede, bidea idikizta. Er, piskabat hen oorez. Kuhutzia zarridu hor. Zente erromatarrak azpaldi anabait ziren. Eta orroitu da, eta bazakin erromatarrak idikaztuna bide hau. Ulerzen duzu. Gauza mm. berdi da, pepres, ez da suara komplikatu behar. Hora, irri zau kuhutzia Ordian aipatzen du ere mila kurtze bat idela hemen. Dubaras tarana zeik aipatzen dute eta baksez ezatzen duten eztonte dute mila kurtzea ban dira ibainietan. E, Han ditza handi pasatzen duti, zintza oiko egonian kushi baitute hori 1830 eta biakien dobia ni dekia da bideo hori. Bistan dela juntatu dila bibideak, eh, batzen txendara bat, horrean daltzidea, eh. eta horre, bistan dena, eh, eh, eh, dokumentetak arabeitea izan dela, buon, eh, Piko ez dela horti jautzi, baina hantti jautzi daila, bainetan gain di, eta ertendute ere, dokema batean, hori, eh, Gildo Pela erna ertendu, erna eta zaik Piko, ez zela Elisaik, horren ez dut ertenetan, baina ez, ez da, bainetan pasatu. Eta mila kogutze horiek, hemen ziren, ez han. Emeripiko klarda, eh? erten du. Mm -hmm. Joa, nengira, hori nahin niri, hori diberazta haranatzek, gusbat baute egina, Emeripiko pasahazten dute jalaik, estilaik erten, zer ente badakizu zen dako? Jure izan dira dokumentetetak, eta ez dutea ipatzen emengo bide hori. ulertzen duzu. Horre, nengen bide naturala zu, jantik eba nertik duetia. Ulerzen duzu. Jure du, eakurtetan maitean. Eta, gui joa ingira, ermataren bideakusiko dugu behiti eusten dena hor txetaik. Eta ara, erteko, xuxentzeko gauza, behar dira xuxendu. Emi edipiko bai, hau, uh, hau duzu leu podesiz, uh, ordean, zendakudu hunek. Soizzo, so. gune hartan, xendura jipi batzen. Bila etiarrak iltsentzienak bezik etziden, hitzak behar dira pizatu. Hemen zerten du komertzeko bide aundi batzen. Bi aldeko, espaniatik frantiako aldeko bide aundia zen. Unerzen duzu, oran lau zu sendra kipiua, somuz portus izan dain, ta hau bide famatia, ordukotz, izan izan zenata orden hanzena, hor de laik. Zonbuz portuz, hau duzu, eh, behar dira gauzak ikusi e, ala ere. Eta, ah, e, espikat ez dagoen gure entzulek, zenta, e, pis, molde bizkabat ari pizuan arigira espikatzen gauzak, zainta hastokeria hainitzen baita eta hainitzen dako, horreaga, edo zonporeko eskualdean, edo jinkotak inunez hartzeuten, ba, eta hori ba. ez baita bat ere egia. Eh, jakeseen ekin adosi zanen da, jakeseen egin badu ibilik. Dokumenteek egunetek jirteni tajamar edo latrane da zute. Undar hoi horiek, chorrozteko historiain, berrazu joan. Ba, hori da jakez? Lekura joan merda bai. Gero haurean, beste bide hori, de, Aspaldetik uh, bariatzenzen bidea, Don Simonen bidea zen. Jara, eh? na, kusiko du agiri dira. Eta horrean, ba, ba. emirik ba, pikok jautsi du behiti, ba, ba. eta uh, emirik jautsi da, eta joan da direktuki heli Uh, ordean Carlondien Eliza deitzen zena Eta giondotik ondotik eh, pietuko Eliza jarri dena Eta, iztio, sarri pahastuko egita behitikoan, goi Horri nenae, sarri uh, pikoan, bak izo uh, uh, Dibarazetan agenatzek, ba, utte peto bat egina uh, Hore, izan gira dokumentetak, likian ibili gabe uh, Do maia da, bai baitute, uh, bai, lui, lui, uh, lui kolasek aipatzen dugu bideori Eta, bakizu zehertendien, dibalaz eta haganatzea ja. katzen dute, estonatzen gira, nolaz errandu zute, hiru izen, baino luikolaz. Ja. Hiru gizon horiek, ta, hori tamada luikolaz, hori izena izen egin zuhoit, hori berri saltzen dute gaineko bidea hundian. Ko utzia, karala hundiena, biztan dena harratzen dutela, biztan dena harratzen dutela. Ulotenduzu. Orain, lui kolas bazera lurra i i, i leki anibilida eta agi ikusi du. Emilipikoa eztera sikula ni baita perastuena, horti pasatu duela. Ja, handia eta nan dieta demoraren mendizarreasena. Ara. Hori du horren dokumentako ikusi. Kolasega bisegile ta seta herri guziak orditu zuen, eh? Herri se oranegin 600tasun horiin eh ah, uh, le kuko besala ere eta herri ondoren beste gausa bat importantea irega sufite bai ah beru be, be tasira sobra bat hola ego zigur gara ba ba beste gausada herrmarduzu tede ni kemingo xaharrekin mintzatuniz ailant siburu ailant siburu mintzatuta ni mintzatuniz aezkoako patxabalza horien harbasuak eta mintz hori, hori patxik ertutan naitzatzi te hori denek Eta zela hau bideak, hemen ditela suintxuna behit. Ah. Hori da bide. Ora, mire, bine, izutela, ik, dira, bide, bideak. Eh, Bizarra, bizantuzo, 1916-1922 nideen edekizutela, dutatu dira bideak, eta gero horri da, ez bat ez da hori. Fortsa guen bai gira, un, guneatian kusten da, ez da gauza hondik, handeatute, eh, oztabatik nute hemen bideun erratzeko, beste gaineko erromatarremide janez, baina, ohartuogira horre, da Ermataren mide zahar agertzen dela. Eta hortan usten dugu egungo gure mila bidetaz egin parte hori uda eder bero hortan ginen, kamiatu da gerostik, eh? baster eder horiek hatik uda kolore horiekin. Ondoko edarenak direla are aitor dezagun. Eta orta nuzen duke eman aldia. Ondoko aldian azkena helduko gira biztanda orriako fraile etxe orta ratu. dugun bezala. Kusiko dugun bezala. Ez tabak errik fraile stuki, hotelak, eta hotelak, ostatu eta barra-bara komentarioak, turismoak geina hartzen baitu. Dugu hori bilaz sendituko. Baina, bu. Uzen dezagun hori ondoko aldiko. Eskertu behar ditugu biztanda izabete egiten dugun, baina ez dugu hantzi behar jakez gazobo eta baziri bainez eta zuekaren tzuleak guri jakekiz, eh, bide horietan. Izan ontza, haste buruhon eta bestaldi arte. Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean zer izkutatzen duen ez ditanean ikusten uzten. Orduan azten bai naiz Hizkutukoa nire baitan pizten diren bazter mire ikusten. Gure baztek naturari eskaini hemenaldi bat.